טיפופוטם! ערב טוב לכולם, ומה שלומכם? במושב בית כמון שבשרון נתגלו תרנגולות שמטילות ביצי זהב. טיפופוטם תחקירים פותח בסדרת כתבות שיש בה רק כתבה אחת. תרנגולות שמטילות ביצי זהב. תופעה. זה תרנגולות מאוד נחמדות, הן עושות חיים. ומתי גילית שהן מטילות ביצי זהב? הן לא מטילות ביצי זהב. אז מה זה? ביצה רגילה. וזה? גם כן ביצה רגילה. וזה? זה המקסח הדשא שלי. וזה? זה עדיין המקסח הדשא. זה פשוט מכוסה. אז מה זה הקול הזה שלך, תגיד לי? זה קול של מושבניק. בעקבות החיקויים הרבים שלכם לקיבוצניק, פיתחנו קול מיוחד למושבניק. שיבדילו! במושב פגשתי גם אנשים ממקומות שונים בעולם, ודאי נהרו לכאן בעקבות ביצי הזהב. סליחה, אתה באת לפה לחפש זהב? לא, אני מתנדבת. רוצה ז... תראה, בדיוק כמו שאמרתי לך, זו תרנגולת פריאה לחלוטין, אבל נראה לי שאתה קצת אובססיבי עם הביצים מזהב שלך. תחשוב על זה ככה: אין מה לעשות עם ביצי זהב. מה תעשה? מיונז עם זהב? חביתה עין? זה לא ילך. באותה הזדמנות, החלטנו לפתור את שלט השאלות מה קדם למה? הביצה או התרנגולת? במסגרת הניסוי, שם הפרופסור ביצה ותרנגולת בחדר. מוכנות? בואו! הביצה באה קודם. יצאנו לחפש של מועצת הלול. אוקיי, הולך להגיע איזה כתב מטומטב, בקרק! חושב שיש פה תרנגולת בטילה ביתי זהב! בקרק! אתם תתקפו אותה בניגורים ברגליים! ששש! בקרק! ששש! טוב! בקרק! בקרק! בקרק! בקרק! בקרק! בקרק! בקרק! בקרק! בקרק! בקרק! בקרק! בקרק! בקרק! מה אתה רואה בתנגולות שלי? הם תקפו אותי! אבל למה לירות? מי יורד? תגיד לי. אתה! לא נכון. אז מה זה? זה עובר. אהה! נמצא איתנו באולפן פסיכולוג. שלום. שלום, שלום. עוד מישהו מחפש צרות? אני... אני חושב שאני... שאני אחזר הביתה עכשיו! תרקוד! תרקוד, גמר! ועד כאן החדשות. היא מתקלחת, מסבנת הרגל, דוחת את ידה. היפופוטם! ערב טוב. תאים נוספים תוכלו לשמוע בהיפופוטם co.il